Остап Вишня. Отак і пишу. Коли мене питають, як я пишу, жартома відповідаю так. Беру папір, беру олівця, сідаю собі та й пишу собі. У моїй розповіді не буде ніякісіньких рецептів про те, як писати фейлетони, гуморески чи взагалі художні твори Бо я дотримуюсь тієї думки, що навряд чи можна когось навчити писати ті чи інші художні твори Працювати в газеті я почав у 30 з гаком літ Бо незаможні батьки не змогли дати мені систематичної освіти Після сільської школи навчався у військово-фельдшерській школі в Києві Працював фельдшером і далі вже вчився самотужки, щоб скласти екстерном іспит за гімназію на атестат зрілості Українською мовою я говорив з дитинства, хоча про нашу говірку кажуть так Ні по-рускі, ні по-малорускі, а так – малопорускі «Книжки читати я любив з малку» Та ще й фельдшерував із одним дуже освіченим лікарем, який кохався в літературі, сам писав, чудесно знав українську мову, був знайомий з Лесею Українкою. От він і порадив мені в газети писати. Я написав невеличкого дописа, не пам'ятаю вже про що, поніс до редакції, де мого дописа і викинули в кошик. Залишив я думку про працю в газеті». Та все ж постійна праця в газетах почалася 1921 року в Харкові В редакції газети «Вістів у ЦВК», де працювала завінформвідділом Оксана Х Працюю, значить, я собі в редакції, та й працюю Перекладаю собі, та й перекладаю Одного разу, перекладаючи закордонні телеграми Натрапив я на якийсь курйозний факт із закордонного життя Телеграмку я переклав, а потім поглузував із цього факту Написав щось таке на кшталт фейлетону, чи усмішки, чи гуморески До речі, мені тоді і тепер не дуже до вподоби французьке слово «фейлетон» Пишу я це слово через те, що так заведено по газетах та по журналах, а я сам для своїх речей вигадав назву «усмішки». І це слово я люблю куди більше, ніж слово «фейлетон». Хоч «фейлетон» уже й завоював у нас повне право на життя, та, на мою думку, слово «усмішка» – нашіше від «фейлетону». Прочитала Оксана мою «усмішку» і постановила – Надрукувати в завтрашньому номері газети А підпис під фейлетоном – Оксана Був я в газеті і за перекладача, і за редактора мови, і за заввідділами, і за секретаря редакції, і за редактора журналу «Червоний перець», і за редактора «Ліддодатків» І часто, коли писалося передову статтю редактора про міжнародне становище, про культосвітню на селі роботу, все одно кінець додавався обов'язково «А через те давайте хліб і коні для Червоної армії». А хоч воно й недоречно було, але заспокоювали. «Добра якась душа прочитає, та дивись і ще раз вивезе хліба на продпункт Друковане слово воно своє робить». Пишучи фейлетони, частіше брався за Гоголя, за Щедріна і за Чехова, діставав словники, збірники приказок, а ще й прислухався і в трамваях, і на базарах, і по ярмарках, і по поїздах, чому сміються, чому так весело, і записував. Я не кажу, що людина народжується з якимись там сатиричними чи гумористичними гвинтиками в голові, але кожна людина має до чогось певного більший потяг, більше покликання, ніж до іншого а коли в людини є потяг чи покликання, приміром, до сатири, до гумору, то вона ними більше і цікавиться, більше вивчає класиків сатири та гумору, народну сатиру та гумор, стежить за новими явищами в сатиричній та гумористичній літературі, тим самим задовольняючи своє до них покликання, а разом з тим виховує, збагачує, розвиває власні зерна сатири та гумору. Кінець-кінцем сатира та гумор робляться справою її життя, її фахом, коли мова йде про літературу. Один із відомих письменників-сатириконців був колись журнал «Сатирикон». Писав, кажуть, так. Сідає за стіл. Перед ним чотири смуги паперу. На кожній лежить авторучка. Він на одну тему – Пише чотири варіації гуморезки і кожну варіацію окремою ручкою Несе ці чотири варіації до редакції і читає редакторові Редактор дуже часто запитував, кажуть письменника А п'ятої варіації у вас немає? Найважче і найнеприємніше писати про себе Спробую розповісти, чому і як я написав свою зенітку Мені хотілося в тяжкі, грізні часи великої вітчизняної війни Написати щось дуже веселе Таке, щоб і моя робота спричинилася до того Щоб люди і на фронті, і в тилу Так і по-справжньому засміялися, зареготалися, підбадьорились Героями зенітки я вибрав двох дідів Діда Свирида та його кума, щоб показати, що з ворогом воював увесь наш народ, що мав силу держати в руках як не гвинтівку, то бодай вила, мовляв. Не задавайтеся, фашисти, своєю технікою, своєю військовою наукою. Хоч які ви дуже такі муштровані, дуже такі сильні, дуже на військовій справі практиковані. Наші діди битимуть вас, маючи в руках не вдосконалені зенітки, а звичайнісінькі вила-трічата. Такі контрасти – зенітка й вила – «Ціла військова муштра з одного боку, і баба-лукерка з другого, таран і спідниця» і так далі. Писав я зенітку в Рязанській області, де моя родина жила в евакуації. Уночі було дуже холодно, от я й розбудив дружину та почав читати їй гумореску. Дружина почала сміятися, потеплішало». Зенітка – це гумореска написана не на фактичному матеріалі, це сказати б чистісінький авторський витвір – домисел. Фейлетон чи усмішка може бути наслідком певного життєвого явища – факту, як, наприклад, «У ніч під Новий рік». По багатьох наших колгоспах голови колгоспів, щоб повлаштовувати налегеньку роботу своїх родичів, кумів, сватів і таке інше, призначають їх сторожами. В одному колгоспі було виявлено по штату цілих 18 сторожів. Явище розуміється ненормальне, яке межує із злочином Треба було висміяти це явище, звернути на нього громадську увагу Винести його на людське посміховисько і таким чином припинити От я й подумав, що може робити здорова, неспрацьована молода людина вночі, коли вона сторож А тому сторожеві тільки і діла, що вкалатало калатати От я й почав їм роботу знаходити, на папері, звісно, і вони в мене і в підкидного грають, і борються, і на фермі Сементальського бугая піднімають Дійшло до того, що комсомолка Оленка на правлінні почала вимагати, щоб сторожам футбольного м'яча купили, хай, мовляв, не гуляють, а тренуються, та кубок СРСР для колгоспу виграють а якби я взяв та й написав У таким-то колгоспі 18 сторожів Розженіть їх Це була б не література Справа літератури Своїми засобами звернути увагу на певне явище Висвітлити його А для вжиття заходів У нас є інші відповідні установи Моя зброя – сміх Я глузую, кепкую а частенько просто собі усміхаюсь Микола Васильович Гоголь сказав «Сміху боїться навіть той, хто вже нічого не боїться Письменникова зброя – мова» Слово, веселу гумореску, фейлетона, гостру сатиру не можна написати спокійною, холодною, хай навіть і найлітературнішою мовою. У сатирика та гумориста мова має бути жива, гостра, дотепна, наближена до мови, якою розмовляє народ». Треба вам сказати, що і в мисливських усмішках нічого вигаданого нема. Це все власні спостереження, все це було побачено, почуто, пережито. На превеликий жаль, ще дуже мало теоретичних робіт у галузі сатирико-гумористичної літератури. Та з'явиться колись і теорія. Знайте найголовніше – не святі горшки ліплять.